LAP ere hor da, egin hauta haramendi. Hori, keskagarri da, eranduzu, normaltasun bat amaiten eramaiten gaituela frantxeeko gobernuak? Bai, kezkagarria da, zenta ez dute dena kolpe batean pasatzen, baizik eta kolpe txiki batetik beste kolpe txiki batera joaten garela, eta pixkanaka, pixkanaka, eta e, beldurra erabilita ere, zenta pandemiak sortu du beldurra bat, Eta hori ikusita, bai ba, ikusten dugula jendeak haien osasuna ba, bestekota hori ba, ba, onartzen ditugu pixkanaka-pixkanaka diren e, urrat txikioiek. Eta bai beldurgarria da, baina ez dukentzen. E, Naiz eta atzera pausu bau txiki batzuk izan, gure ustez, importantea dela aurrera begira antolatzea, borrokatzea eta mobilizatzea. Nik uste, mobilizazio guztiak beti laguntzen dutela olako, e, atzera pausoak e, botatzeko atzera, baina e, ikusten duguna gobernua momentu honetan e, zalantzan jarri dela, azken asteetan ikusi duguna poliziak helabili duen bortizkeria e, jendeen kontra, e, ikusten dugula honek ere sortu dula. Kriston e, ez da bai sare sozialetan, e, komunikabideetan, eta bai pentsatzen dut e, gobernuak atzera egiten alko luke e, lege honekin. Ez dut uste momentu honetan dagola prest eguneko egun atzera egiteko, baina gutxene ez gauza batzuk ber pentsatzeko, eta guk pentsatzen dugu dela bere lege osoak hendu behar dutela zen, eta pixkanaka pixkanaka juten bali bideontatik, Ondoko urratsak izango da edo pertsuna armekin ibiltzak ale guztietan eta ezin dugula hori hon hartu. Elgazekin dugu legearen indaz gabetzea lohtuko, in dugu Dagmanen ministroaren demisioa lohtuko, eta Elgazekin dugu Lalloman jefetaren kazgu gabetzea lohtuko. Aitok zerbie beraz uh, ikusten ala itzartu duzu Euskaraz, ikusten ala ezkerreko tendentzia guztiak hor direla, Sigurtasun, oroko gerako legi hori zer da. Balore ezkeria aukorrkako eraso bat. Zuri honez ikusi dugu gauge Egiita kajkan direla, lege honen aurka mobilizatzeko e janen duke elasoirik au ezkejaren e, aurrkko eraso bat, edo bere baoen aukako eraso bat hau e, da Eita joroen akako eraso bat. E, e, e, badakigu Frantzia Frantses Estatua bekiejan azken urtetan muggildua dela, ba, deri autoritario batean, Badira urteainiz batez ere bazte hauzuetan eta hauzo pairatzen zera indakkeria bat. Geroz eta diendakte sektore zabalagoetara edatzen ari da. Eta azkenean horiek eragiten du kontzintzia ahtze bat ez da. Eta urteik episten ari diren mobilizazioak.